Fiara, mișcând mustețile zburlite, îl înjura cumplit printre dinți. Lumea se oprea crucită. Femeile bortoase nu știau cum să întoarcă mai grabnic capul, și urlau de spaimă. Dar băieța Andrii, flăcăii și bărbații făceau pe viteji și intrau, trând nevestele și fetele după ei. Îi ispitea mai cu seamă o femeie țâțoasă care ieșea din când în când afară pe podișcă, numai într-un tricou de culoarea cărnii, din care zbucneau goale, brațe, coapse și pulpe atletice. În sunetea surzitoare de trâmbițe, ea își încolăcea pe după mijloc un șarpe verde bălțat cu galben, al cărui cap cu limbi jucăușe și îl vâra în gură. La spatele șandramalei, în căruța văduvă de cal, tânjează hei orbul. Se încredințase și panteră că nu mai era loc și pentru el între atâția milogi care umpleau târgul. Ziua întâi merse strună. Stanciu și Stoian, turlaci de basamac, au scos pe panteră din verici, au deznodat calul din chinci și i-au dat drumul să pască unde o apuca și el. Țigănușul s-a culcat lângă orb. Gloaba a umblat în dreapta și în stânga până a dat de olivade cu lucernă, raiul vitelor. S-a pus de-a mâncat până n-a mai putut. A doua zi l-au găsit umflat cimpoi, abia trăgându-și sufletul. Moare roibul, nea panteră!" se văita băiețelul. Din lumea adunată cineva strigă. Chemați pe moștrifu! L-am văzut adineauri în cârciumă!" După puțină zarvă se înfățișă un unchiash marunțel care cunosc numai decât din ce pricină se zvârcolește calul. Fierbe lucerna în burta lui ca borhotul întocitoare, spuse el. Acu și îi plesnește rânza dacă nu-i dau cep. Se învoiră pe o firfirică. Meșterul, strânse repede câteva paie și găteje uscate, bătu amnarul și aprinse puțină flacără, scoase din teșilă o osulă groasă vrâtă într-o țeavă de tablă ca o teacă, o trecu prin văpaia focului până se roșii, apoi cu ea în mână se apropie de cal. Animalul ridică o clipă capul cu ochii împăienjeniți, gemu, și îl trânti la loc. Omul se plecă peste vită, probului cu palma câteva șchioape în stânga, pipăi astele le numără și înfipse cu putere între ele sula abia răcită, cu teaca ei cu tot. Și iute trase numai sula afară. Copilul țipă înspăimântat și se repezi la cal. Lumea se cutremură, dar din deșertul umflat al vitei, va rămasă între coaste, țâșniră vâșiind ca aburii dintr-un cazan de mașină, toate gazele strânse sub presiune în bărdăhanul calului, care îl sugrumau și striveau inima. Foalele îi se dezumflară în câteva clipe ca un balon înțepat. Răsuflarea îi se rări, se adânci, gemetele se potoliră și calul ușurat a dormi. A scăpat ușor!" se lăuda izbăvitorul. Sunteți bun de cinste!" Nu Numai să lăsați să se hodinească vreo câteva zile și să plătiți ispașă pentru stricăciunea făcută în utrețul românului. În timpul ăsta, bâlciul începuse și, până să se găsească alt cal, comedia sta înțepenită. Niciun gospodar nu vrea să închirieze cal bun pentru învârteala asta în loc care amețește și betejește vita. La asemenea, muncă trebuie o gloabă proastă de dârvală. Stoian și Stanciu se scăpina un cap. Pantera luminat sări. Ce mai trebuie calmă? Avem orbul. Ăsta învârtește zece comedii deodată." Așa a și fost. Zahei intră supus între hulube, propti mâinile în pârghiile roții și căișorii pornirea a zbura. Încălzit, robotul s-a dezgolit până la brâu, a suflecat izmenele peste genunchi și până seara târziu n-a avut nevoie de odihnă. Lumea mirată dană vală ca la urs. Nu ți-e greu, Zahei?" l-a întrebat așa ca de bună cuvință panteră. Aș, de unde? O jucărie!" răspunse el. Ia uite-mă, huiduma!" se minunau bărbații. Femeile însă tăceau, amănânțindu-l din ochi, cu capul înălțat și părul creț, fâlfăindu i pe grumazul voinic, cu chipul tragic, Adâncit în durerea lui necunoscută, cu pieptul împlătoșat de mușchi vii împietriți sub opintire, cu șalele puternice și mijlocul arcuit de încordare, orbul era măreț. Nu ca un făt frumos, ci ca un aprig armăsar de viță strălucită rătăcit printre gloabe. Și muierile, fără să se priceapă mult, simțeau asta. Care din ele n-ar fi jinduit să facă un copil a idoma? Târgul a ținut o săptămână. La spartul lui a fost un chef de pomina între negustorii plini de bani și voie bună. La panoramă se dau ultimele reprezentații. Orbul mai avea de trudit un sfert de conac, când Stoian și Stanciu se întoarseră de la cârciumă Candrii ca și cu arțag. Suduira lumea încă înghesuită, dibăciră pe unul care nu plătise și zălogiră pălăria. Pe urmă, le cășunară pe Zahei. Princeseră de mult pică pe orb că nu bea cu ei, că se ținea fudul, că-și fose și se grozăvește că e tare. Și tu? Ce te miști așa moale, mă, puturosule? De-aia te plătesc eu?" se răstis toian în gura mare la orb. Orbul nu băgă în seamă vorbele bețivului și învârtie înainte. Oprește, răgnii ăsta." Dar orbul abia începuse. Pornisă de avânt căișorilor. Nasculți! stai că te învăți o minte. Turbat se vârâ printre spițele comediei în mișcare. Prins în învârtitură, se suci cu ele deodată până ajunse la orb și vru să-l înhațe de ceafă. Zahei nu se simchisi, scutură numai umărul și-și repezi un cot înapoi. A, dai în stăpântu! zbieră ca un nebun bețivul și tăbărâ cu pumnie în spinarea plecată a orbului. Sări și stanciu mai voinic și i se încleștă de un braț. Comedia se învârtea acum și cu mușterii călări și cu ciorchinele ăsta de oameni între barele ei. În sfârșit, Zahei se propti îndărăt și opri scurt hardughia care, scuturată, se clătină scârțâind. Lumea sări jos din ea și o goli. Betivi acum nestingeriți, îl cuprinseră pe orb din față și din spate izbindu-l ce vreți voi, mă? Bătaie?" Și Zahei, bâșbâind, apucă zdravă pe fiecare cu câte o mână de ceafă, îi depărtă binișor de el și încovoie la pământ, unde-i propti cu nasurile strivite de țărână, până nu mai suflară. Lumea țipa, Lasă-i că-i omori! Săriți că-i răpune!" Dar nimeni nu îndrăsnea să intre ca să-i scape. Hărmălaia creștea, cei doi zăceau ca două stârvuri cu mâinile lui Zahei în ei. Țigănușul înspăimântat fugi la Panteră. Aleargă, nene, că îi face praf." Cine, mă?" o moară pe Aldestoian!" Panteră își scoase zgarda, zvârli coada și labele și, așa gol, sări de pe podișcă. Se strecură prin mulțime trecu pe sub lanțul de căișori, dar, stete deoparte, uitându-se la picioarele lui Zahei, gata să plesnească pe oricine s-ar fi apropiat. Mă, să nu dai că sunt eu!" Care?" și orbul se făcu că nu-i cunoaște glasul. Eu, panteră, ce vrei? Lasă-i că-i omori. A în mine. Intri în pușcărie pentru niște bețivi. lasă intru." Păi acolo ai să-ți găsești tu vederile și pe stavarache?" Orbul se înduplecă. Zici tu să-i las? Bine, dar trebuie să-ți iei minte." Părăsindu-și jos, vrăjmașii se apropie de roata lăuntrică, inima comediei, unde stă înfiptă în fofeza de fier osia verticală din mijloc, pârghia în care se sprijină, se alcătuie și se învârtește toate schelării clădirii. La o parte toți răcnie el și se opinti de două, de trei ori, cu pieptul și mâinile pe catargul uriaș. Cu o trosnitură scurtă, fusul trunchiului se frânse din rădăcină de la roată. Stâlpul se plecă și, ciuperca comediei cu toate lemnele și fiarele zuruind în ea, se pleoștii lăsându-se pe o rână. Lumea fugea spământată lăsând pe cei doi sub ruină unde orbul bășbuia pe brânci. Pantera le ajută să iasă. Ce făcuși, mă?" Nimic," spuse calm orbul. I-ai ucis?" Da, de unde? Le-am frecat numai muștucurile de pământ." Trăiesc?" răsuflă ușurat slăbănogul. Du-te de-i vezi!" Vrei să-i trag afară? Lasă-i dracului acolo, se le păda tovarășul. Să zacă până mâine. Noi trebuie să fugim. Păi de ce? Cum de ce? Te reclamă că i-ai snopit. Aș, snopit. Le-am făcut nițică boiangerie la nas, să li se ușureze creierii de trăscău. Și pe urmă ne apucă să le plătim comedia stricată. o asta, viermănoasă? Și... Zahei zvârli o înjurătură cu trei caturi. Și la urmă, ce o să-mi ia? Nu-i de glumit? Pe tine te bagă la răcoare. mie -mi poprește calul și căruța. Mai bine să o ștergem până nu-și vină în fire. Tot nu mai avem nimic de făcut aici. Bălciul s-a închis. Comedia e boșorogită. Până s-or dezmetici să ne caute, ne pierdem urma. Hai la căruță. Bine, hai, dacă vrei tu. Și orbul intră iar la supunere. Vreau, nu vreau, altceva n-am de ales. Și să știi că de acum nu ne rămâne decât cerșătoria. Tu singur ți-ai făcut-o. Ce a avut cu comedia? Și panteră scuipă cu năduf. Cum să plecăm acum seara, crăcniți ganușul. Taci și în hamă, nu e treaba ta. Și până să se urnească primarul cu vătăjei, te leguța cu calul însdrevenit îi scotea pe drumuri lăturalnice spre alte sate milostive ale țării, unde se mistuiră. Capitolul 11 Învârtejurile puhoaielor Umblau aproape de o săptămână, nici ei nu știau bine pe unde. Căutau, spunea Pantera, să iasă în drumul mare al Brăilei, dar mintea. Cârmea mereu în sus, spre munte, ce-i trebuia lui alt Balamuc? Cu cășmari uciși, ascunz în păpurișul bălților, fugă în țară străină. Avea de gând să-l plimbe pe or prin lume până în iarnă, amânând să-l treacă Dunărea pe gheață. Până atunci au să se legene între câmp și deal. Vinde sus la munte bucatele pe care le capătă cu cerșetoria aici la șes. Pe urmă se întoarce cu căruța încărcată cu poame luate de la munteni și le desface cojanilor. Nici nu se poate negustorie mai ușoară și mai cu câștig. Satele, toate la fel de albe și de liniștite, îi primeau cu voie bună și îndestulau cu dalegurii și cu gologani. Când se milogea panteră, când trâmbița cu glasul lui argintiu băiețașul. Dricul căruței se umplea de merinde, ca și burțile oamenilor și bârdanul calului. Începura să-i vic coline dulci, pe urmă aluri ușoare, câte un urcuș potolit punea gloaba la grea încercare. Orbul mognea el părând că nu bagă de seamă schimbările. Întreba numai pe unde sunt și dacă mai e mult până în șleaul brăilei, că de acolo înainte îi duce el. De la o vreme ogrăzile oamenilor îi întâmpinau cu sumedenie de pomi cireș, cireși, caiși, zarzări și pruni încărcați de poame verzi. Țigănușul pofti să ciordească și opri într-un cot dosnic. Pantera gândică pentru vreo nevoie. Copilul sări gardul și își umplu sânul cu rogodele. se întoarse ronțăind și puse câteva în mâna orbului. că și dumneata, nene orbule, să vezi ce bune sunt. Orbul pipăi și se încruntă. De unde l-ai luat? De aici, din grădină. E pomii plini, făcune vinovat copilul. De-aia am oprit. Zahei se întoarse mânios. Unde mă duci tu, panteră? La munte? Ăsta o sfecli. Pe aici m-au îndreptat oamenii. Se vede că am rătăcit, dar nu-i nimic, poate e mai bine. Pe aici n-a ajuns buhul isprăvitale și n-avem aneteme, ne teme. i o el cu amărăciune. Mă, cu mine să nu te joci! Atât îi spuse Zahei și-și înclește fălcile. Dar la cel din tâi popas, cum auzit zis glasuri străine, orbul întrebă unde sunt și încotro se află drumul brăilei. Hei, apoi ce căutați la noi? Îl dumeriră oamenii. Se cheamă că ați urcat în părțile buzăului. Dacă mai mergeți înainte, intrați sub munte. Atunci, ce să facem? Sătenii în lămurire cum soia încotro să cârmuiască pe unde să întoarcă, ca să dea în șoseaua națională care duce din buzău drept la Brăila. Nu mai vedeți că trebuie să treceți apele buzăului prin vad, că podul e rupt. Îl învegheară oamenii. A plouat potop la munte și apele au dărâmat zăgazurile și au luat podul, lămureau ei pe călători. Dar s-a făcut vad bun mai div la vale. Puteți cerca să treceți. Din om în om, cu întrebări, ocoluri și încurcăleli, scornite de panteră, ajunsă la malul râului. Podul, într-adevăr, rupt și târât departe. Dincolo o mândrețe de sat, respirat în lunga mănoasă. Se auzeau cotcodăceli, măcăiau rațe, gâgâiau gâște, zbierau oi, răgeau vaci. Chiaburime, nu glumă!" gânditare tare panteră. Și asta îl îndemnă să treacă. Odată dincolo, vede el cum o sucește din nou ca să amâie derventul și brăila. Sedete jos să se odihnească vita și să cerceteze vadul. Se vedeau urme proaspete de roți și copite, trecuse deci cineva mai înainte. Se uită în dreapta, cerul negru de nori care coborau iute spre ei. Ploa iar la munte, era pe la amiazi. Pe malul celălalt zoreau câțiva gospodari cosind olivadă drept în fața lor. Ce zici, Zahei, încercăm?" Intră!" îl îndemnă orbul. La nevoie vă scot eu în spate." Trebuie să trecem," hotărâ pantera. Ne apucă ploaia." Se el lângă copil Pe scândura din față Apucă hățurile și mână calul Acum se auzea un huiet mare Venind către ei Evita supusă intră în apă Scăpătă dintr-o dată până la burtă Într-o bulboană și se opri Sub șfichiuirile biciușchii Picioarele calului bălăcăreau Zadarnic în loc S-a molit. Săr jos, Zahei, că ești prea greu Și împinge Orbul coborâ, plescăind apele Puse umărul și urni căruța. Mână mă!" strigă el, Că o duc eu din spate!" E mare al dracului!" înjură mânios panteră. Și mână!" Calul se opinti și ieși la un râniș unde apa -i venea numai până la genunchi, apoi porni înainte încet spre mijlocul râului. Am scăpat!" se bucură slăbănogul. Dar huietul creștea mânios, răsfrând de malurile râpoase. Pantera privi uit în toate părțile. Întrebă ceva pe Zahei, strigă la copil. De-atâta alarmă nu-și mai auzeau glasurile. Muncitorii de dincolo îi văzuseră. Alergau încoace și încolo pe mal, le făceau semne cu mâinile arătând în dreapta. Strigau, dar de-atâta huiet nu se auzeau nici ei. Venea mare buzăul. Umflată ca o creastă uriașă, neagră Unda se rostogolea furioasă înaintea puhoiului, sosită acii la 20 de pași. După ea, apele neboiau Sodom. Într-un iureș nebun, Unda izbi se roti în jurul căruței cuprinzându-o într-un ochi, unde ea stete câteva clipe neclintită în inima vârtejului. Apoi Unda trecu vijelioasă înainte, lăsând căruța pe seama urdiilor de ape ce veneau dezmățate după ea. Orbul simți că i-o smulge cineva mai puternic din mâini. Întâi, saltate ca pe niște umeri de apele înalte, apoi umplute cu cloco de valuri, lemne și spume la un loc, dată de câteva ori peste cap și repezită în nemestiile năprasnice la vale, căruța pierii cu oameni cu tot. În urmă, albia se împlini din mal în mal, noian. Ai fi zis un iezer liniștit, dacă n-ai fi amețit privind iuțeala sălbatică cu care apele alergau urlând. Departe se mai văzură două roate rostogolite, ieșind afară parcă să ceară ajutor. Hăul puhoaielor le iar, apoi nimic. Oamenii de pe malul din potrivă priveau încremeniți. Deodată, din mijlocul vârtejurilor, se desfăcu o undă mai mică, o spinare subțire de apă, o șuviță de șuvoi aparte, pusă de-a curmezișul balaurilor de puhoaie și bătând către mal. Un braț ieși, apoi se scufundă. Un necat pe care îl mai saltă valurile," crezul lumea. Din nou ceva viu se zbătu sub apă să iasă. Calul!" strigară privitorii. Calul, săracul!" Aș, un pește mare amețit de izbitură. Un somn, țipau alții, aținându-se. Ba, un trunchi de copac. Și lumea lărmuia atâțată. Brațul se arătă curând din nou, apoi celălalt. Amândouă vânzoleau acum nahlapii. Un cap se-i vi, se afundă. Iar e și mai la vale și tot mai spre mal. Un om, un om! Câțiva bărbați alergă cu prăjini și căngi. Se deslușea prin la spumegătoare un trup luptând crâncen cu năboiul. Aici, încoace!" urlau toți îndemnând. Satul întreg alerga să vază ceea ce nu se mai pomenise. De nu la un vreun trunchi, un bolovan!" îl căina lumea. Orbul se războia avan cu urgia. Sedete iar la fund și ieși din inima furiilor mai aproape de mal. Cercă să prinză fundul cu picioarele, dar vijelia apelor îi le fură pe dedesubt și îl trâi iar. Din nou se cufundă ca să răsară la câțiva pași mai lângă țărm. Oamenii aprinși nu mai tăceau. Grozav notător. Strașnic voinic! Și îl strigau necontenit la ei. În sfârșit, picioarele pipăiră un fund mai temeinic și se înțepeniră ca niște proptele de zăgaz în calea zăporului. – Na, ține, apucă! – îl îndemnau toți, aruncându-i funii, întinzându-i prăjinii. Orbul, cufundat până la gură, sta acum neclintit, cu apele și ruindu i din păr, de pe frunte, din sprâncene, din tot capul năclăit. – Nu vede! – se văita lumea. – L-a orbit nomolul! L-a amețit izbitura! El auzi în sfârșit vorbă. Se îndreptă prin apă până la gât cu luarea minte spre glasurile cel l hăuiau. Nu ridica o labă până ce non figea pe cealaltă nisip. Atunci abia o mișca încet, târând o grăpiș de fund, fără să părăsească pământul. Dacă ar fi ridicat piciorul, apa de deasupra, mai repede, îl ar fi luat pe dedesubt, îl ar fi furat și iar l-ar fi răsturnat. Pe când așa, sta cu amândouă ca o temelie alunecătoare. Apele de la fund, mai potolite de frecușul cu pământul și mai domoale ca cele ce-i băteau grumajii, îi îngăduiau să înainteze prin ele. Acum ieșise cu pieptul întreg. Mâinile lui întinse bășbuiau să apuce ceva și nu nimereau. În sfârșit, se săltă singur și izbuti să se cațere pe mal. Se scutură și așteptă în picioare. Oamenii, bărbați, femei, copii, îl împresurară, întâmpinându-l cu chiote de izbândă. El nu vedea lumea strânsă să-l privească și nu se rușina de goliciunea lui. Luarcă de apă, cămașa și izmenele și le sfâșiase ca să nu-l încurce la anot. Nu tremura, nu gâfâia. Ceru numai apă să bea și să se spele. Mă, se mirau de el, se vede că n-a înghițit deloc de vreme ce îi e sete. Toții îi admirau puterea și îi lăudau bărbăția. Brava! Așa ceva n-a văzut buzăul de când curge el pe valea asta. Și-a găsit stăpânul. Ba, l-a mai biruit odată taurul boierului, Aminti cineva. Aș, apele nu erau o acum. acu. Du-te, Ileana, ca să nu te mai zgâi la el. Căl de ochi, porunci un bărbat muierii. Și trimite pe cineva cu o cămașă că ăsta văs că nu știe să-și acopere rușina, măcar cu mâna. Oamenii tot nu băgau de seamă că izbăvitul e orb. Unde sunt, tovarășii mei?" întrebă Zahei. Păi, cu repezeala cu care îi duc apele, mâine sunt la galați. Afară numai dacă nu-i o zvârli umflați la cotul siretului. Înecați?" și glasul lui Zahei tremură. Și copilul? Și copilul toți, cu cal cu tot." Nu-i mai trebuia nimic, nici apă, nici îmbrăcăminte. Borbul se trânti cu fața în jos și porni să plângă. Capitolul 12 La curtea lui Lagradora Zvonul despre omul care înfruntase mâniile buzăului și răzbise prin ele teafăr ajunse numai decât la conac. Boierul pofti să se ostenească până la mal să vadă. Moșia o ținea un și bătrâior, domnul Lagradora, sau Logodeală, cum îi spunea satul, venit nu se știe de unde și așezat de mult acolo. După moartea soției de-a doua, întâmplată cu vreun an înainte, despre a din tâi, nu se știa nimic, se însurase numai decât a treia oară cu fata unui mic proprietar vecin, încărcat de opt copii, fete toate, leanța. El zicea că o ia din dragoste. Ea însă sigur de urât. De urâtul celor de acasă și de al lui, negru, uscat ca un drac, dar vânos și încă verde, cu nas de coroi, musteți încărligate melc și un smog de țăcălie țepoasă, fălcile erau mereu neast ca la iepuri. Asta ar fi mers, dar era nu numai rău, era crud și neîndurat, începând cu nevasta. Slugi, zileri, săteni, niciunul nu intra în voie. Prigonea, înjura și bătea, împușca orice animal străin Închidea în oboare vitele găsite pe moșie și le ținea oricât s-ar fi rugat omul cu căciula în mâini Până se sleiau de foame și sete Hapsân călca în voielile, încărca socotelile, sporea dișmele după plac Se ținea numai de râcă, cârcote și judecăți Bine cu stăpânirea, nu-i păsa de nimeni și nu-l îndupleca nimic Zadarnic încercase secoana leanța, cu treizeci și doi de ani mai tânără, să-l îmbuneze. Nici zâmbete, nici lacrimi nu-l înmuiau. Gelos și bănuitor până la nebunie pentru cea mai firească mișcare a femeii, nu slăbea din pază, o pază rușinoasă, plină de ofense și insulte. Presupunerile și învinuirile nu mai conteneau. Se uitase la logofăt, zâmbise unui flăcău, Privise mai lung la vizitiu, vorbise cu un argat. Nu-i cruța niciun chin și nicio umilință. Dumneata trebuie să fii neam de turc, îi spusese soacră și nu mai călcase pe la el. Bietul clăiță, socrusu mai îndrăsnea să se arate. Nolaș pe azi la noi, o duc și ți-o aduc tot eu înapoi, o doresc surorile. Cine o dorește să poftească aici? Și întorcea spatele, lăsândul l caraghos. Până la urmă s-a lipsit și ăsta de-atâta înjosire. Femeia, cu tinerețile terfelite, părăsită de toți, sătulă de-atâta surghiun și spaime, s-a spânzurat. Gura lumii vorbea că dacă s-ar fi cercetat bine, s-ar fi dovedit că la gradora îi înodase ștreangul de gât după o ceartă grozavă când ea îi vestise că a rămas însărcinată. El s-ar fi simțit singur că nu e rodnic. Știa, adică de la doctori, că nu poate să aibă copii. Dar parcă toate sunt ale doctorilor. În scurtă vreme s-a găsit și logofătul cel tânăr împușcat. Bănuierile au căzut pe logofătul cel vechi, căruia ucisul îi luase locul. Se afla un dușmanie. Dar boierul i-a luat apărarea. Cum nu s-a putut dovedi mare lucru împotriva bănuitului, repede a fost slobozit și la gradora l-a primit îndărăt în slujbă. N-a trecut nicio lună și la gradora și-a luat altă femeie. De data asta însă nu de nevastă. Și-a adus de la Brăila, prin cunoștințele lui, o țiitoare, pe Ecoana Caliopii, o grecoaică de vreo 28 de ani, albă, zveltă, cu liniile trupului dulci și unduioase, Arzuie și frumoasă coz, dar îl ca o cadână. Asta nu știa nici să se certe, nici să se supere, ori să plângă. Nu suferea mânia, îi strica pofta de mâncare. Mlădioasă ca o șerpoaică, a priceput cu cine are de-a face și a început dintr-o dată un joc mare. La țipete zâmbea cu toate gropițele din obrajii bălani, la certuri îl îmbrățișa strâns și îl săruta astupându-i gura cu buzele ei lipite ca un bandaj peste mustățile lui în melc. Și cine în toată brăila se pricepea să sărute mai dulce și mai lung ca ea? Femeie de iatac, hârșită în meșteșugul mângâierilor, pusă numai pe hârjoană și dragoste, cu farmecile cărnii ei gustoase, ajutată de mijloace tainice, izbutise să întinerească pe la grad și să-i dea mulțumiri bărbătești. Ceea ce îi schimbă firea și îl înmuie. Scurt, îl dăte pe brazdă și puse papucul pe el. Cel puțin așa părea pe din afară. Casa și gospodăria o învârtea nevasta logofătului. Caliopi, deși cu toate cheile cămărilor la brâu, sucea mințile și gospodărea patimile otrăvite ale boierului. Dar în afara atacului și cu lumea cealaltă, el se păstrase același. Cu caliopie însă se purta ca un îndrăgostit. O dăruia cu bani, o încărca cu juvaieruri, o îmbrăca în scumpeturi, îi îngăduia plimbări prin grădină și împrejurimi. Deprinsese din gura ei și repeta și el vorbe care până atunci nu îi trecuseră pragul buzelor. Suflețele, inimioară, dragoste -o. Le spunea drept drept cu oarecare stânjeneală copilărească. Ceea ce făcea pe caliopii, drept răsplată și încurajare, să-l ia în brațe, să-l răsfețe și să-l sărute, prăpădindu-se de râs. Când la gradora sosi pe mal, lumea se dumirise. Scăpatul din valuri era un orb fără căpătăi, zvârlit de o întâmplare aici. Cineva îl văzuse învârtind comedia în și interesul scăzuse. ce trebuia satului un cerșetor pe cap? Îl ții o zi două. Pe urmă, cum scapi? Că nu are pe nimeni." Și se îmbiau care să-l ia, dar se codeau toți. Primește-l tu, simioane că n-ai guri multe." Ăsta se scutură. Ce să fac cu el? Să-l ia în primire primarul și să-l trimeațe la urma lui." Ba, să-l ia logodeală, că pe moșia lui a scăpat." Dete cu părere altul. Băierul tocmai sosise lângă ei și, auzind, se înfurie.